Так місце нелюб'язного парубка, який щойно обслужив мене, зайняла миловидна руда дівчина. Крутнувшись довкола своєї осі і зробивши під звуки музики щось подібне до балетного па, вона поцікавилася в мене. «Ну як, порядок?» «Нормально», – відповів я, салютуючи їй надпитою склянкою. Цілком задовольнившись відповіддю, вона, зробивши ще одне па, підхопила кавову чашечку і заходилася цідити каву з автомата хлопцеві поруч мене. Коли її місце зайняла інша дівчина, негритянка, з кісками-дредами, я вирішив передзвонити на телефон зими. Вона затримувалася. Покриття в залі не виявилося. Гамикнувши, я залишив гальбу на стійці, жестом давши чорношкірі барменці зрозуміти, що ненадовго відлучуся, і піднявся на поверхню. Біля вартових стільниковий зв'язок працював добре, але абонент, номер якого я набрав, не міг прийняти мій дзвінок. Наперед, знаючи результат, спробував ще кілька разів. Глухо. Постоявши без діла ще якусь хвилинку, я повернувся, аби йти назад. Телефон у кишені пискнув, прийнявши повідомлення. Витягнув трубку, глянув на монітор. Лише одне речення. Тебе чекають у дворі за рогом. Хі, партизани прямо. Козаки-розбійники. Номер, з якого відправили повідомлення, нічого мені не говорив. Кілька маніпуляцій з кнопками, і ось я вже дзвоню своєму аноніму. У трубці заголо, та після третього сигналу дзвінок скинули. Спробував ще раз. Тепер анонім вимкнув телефон взагалі. Значить, у мене тепер є два мобільних номери, за якими ніхто вперто не хоче відповідати. Вийшовши з клубу, я розвернувся. Вони хочуть гратися за власними правилами. Нехай. Я можу запропонувати свої, просто розвернувшись та поїхавши геть. Ось тільки, чи треба так чинити в світлі останніх подій? Як не крути, зацікавлена особа тут я. І може так статися, що більше в мене не буде можливості знайти контакт ні з Наталкою зимою, ні з кимось із її довірених осіб. І взагалі з ким-небудь, хто може додати до мого пазлу черговий шматочок. Хоча доросла, притомна людина, якою я себе вважав, усе ж таки повинна поважати себе більше. І не вестися на такі дитячі забавки. Марку треба треммати, варало. Усупереч з таким своїм переконанням, я покрутив головою, намагаючись визначити, де це воно, двір за рогом. Клуб слон знаходився в глибині вулиці під відносно новою багатоповерхівкою. Ну, мабуть, аби потрапити за ріг, треба вийти на вулицю. Що я й зробив? Справді, щойно ставши на тротуар, я відразу побачив праворуч від себе в метрах в двадцяти поворот. Там саме зникла якась компанія, і я, засунувши руки в кишені куртки, посунув у той же бік. Повернувши праворуч, дійсно побачив невеличкий дворик, затиснутий у глибині між двома будинками, які утворювали літеру Z, і типовим міні-маркетом, уже зачиненим у цій порі. Помічена мною компанія пішла прямо, до освітлених вікон багатоповерхівок. У майже темному дворику вгадувалася одинока постать. Мені чим далі, тим більше ставало не по собі. Та розуміючи, що зараз саме та ситуація, коли відступати нема коли і нема куди, я глибше втопив руки в кишені і рушив просто на незнайомця. Той, у свою чергу, пішов на зустріч мені. Коли ми порівнялися, я побачив перед собою зовсім молодого хлопчину в косусі, клепаній шкіряній курці з косою блискавкою, вдягнутій поверх спортивного светра з каптуром. Каптор хлопець натягнув на голову, і його краї частково ховали обличчя. «Де тебе носить?» – процідив хлопець крізь зуби. «Нічого собі заявочки!» – обурився я. «Сиджу там, де домовлялися. Чекаю, наче поц якийсь. А у вас тут...» «Дитячий садок, блін, причому не старша група навіть, ясельна. Ти хто взагалі?» Та «Яка різниця?» – буркнув хлопець, сторожко роззираючись в різні боки і втягуючи голову в плечі. «Я з Наталкою зустрітися хотів». «Нічого не знаю», – коротко сказав хлопець, знову озирнувся, порився в кишені, щось витяг і простягнув мені. «Тримай, тільки ховай відразу, чувачі». У півтемрів, і я встиг лише розглядіти якийсь білий паперовий конвертик. Почав розгортати, та хлопець випередив мій рух, цикнув. «Не тут! Ховай, потім роздивишся! Ховай, кажу!» Перейнятий його настроєм, я заховав конвертик у задню кишеню джинсів. «Так, тепер що?» «Тепер? Нічого!» Якось загадково відповів хлопець і ще сильніше втягнув голову в плечі. «Ладно, бувай, чуваче. Просто на моїх очах він повернувся і спочатку пішов, а потім під побіг далі від мене. Не встиг я ще переварити цю дивну зустріч, як звідкись з боку до мене майнули дві тіні. Ще не розуміючи, що відбувається, та інтуїтивно відчуваючи серйозну небезпеку, я... Шарпнувся набік і кинувся тікати, намагаючись одним сильним ривком дістатися освітленої вулиці. Та один із тих, хто гнався за мною, виявився спритнішим. Від поштовху в спину я полетів на зустріч асфальту, і лише вчасно виставлені вперед руки врятували обличчя від доторку до його шершавої поверхні. Згори мене миттє осідлали. Сильним і професійним рухом шарпнули праву руку догори, вивертаючи суглоб. Від різкого болю в очах відразу стало темно, я не стримав крику. Тим часом безцеремонно шарпонули ліву руку. Зап'ясток міцно обхопило кільце холодної сталі, клац, і руки за спиною скували кайданками. Я все ж таки спробував рипнутися, та міцна широка каль гла на мою маківку із силою карбовуючи лобом та носом в асфальт. Здалося, ніс повністю розплився по обличчю. І тепер це вже не людський ніс, а щонайменше пласке свиняче рило. З нього відразу щось потекло, очевидно, кров, хоча, можливо, і юшка. Ворожа рука мазнула мене обличчям об вологий асфальт, після чого сильним ручким рухом мене перевернули на спину. Очі засліпнули від спрямована у них до болю яскравого променя ліхтарика. Я далі не бачив нападників, зате почув над собою різкий, грубий голос. «Здоров! Попався голуба!» «Я журналіст. Документи в кишені». Хто б це не був, попередження мусило б подіяти. «А я принцеса Діана!» – крикнув інший голос, такий самий злобний. «Вставай, козел! Зараз поїдемо в редакцію. Пару статей ок нам напишеш». Перш ніж схопити мене за комір куртки і підняти на коліна, кожен із напасників – відважив мені по парі відчутних копняків по боках. Це якраз був той випадок, коли кричати від болю несоромно, і я кричав, вив, стогнав, за що хльостко отримав по губах. Тепер текло не тільки з носа, а й з рота. Верхню губу розсікли. Поставивши мене на коліна, напасники раптом перестали тримати, і на рівні ноги я худобідно звівся сам. Переді мною стояло двоє міцних хлопців, Безбарвно одягнених та коротко стрижених. Лице одного з них було витягнуте і робило його схожим на тхора. Писок його товариша нагадував млинець, або, коли точніше, вірменський лаваш. Пласке неправильної форми. Аби відразу зняти всі питання, людина-тхір тицнув мені під розбитого носа міліцейську корочку. Прізвище я не роздивився. «Міліція!» Відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків. Усе ясно? Ясно. Дивно, але я зрадів, що це лише менти. Ви з районного відділу? Подзвоніть у міське управління, майору Хмарі. Моє прізвище Варава, він знає. Чуєте? Подзвоніть. Людина лаваш, коротко замахнувшись, утопив свій кулак розміром з невеличку гірку мені в живіт. Дихання перехопило. І якби людина Тхір не підхопив мене, я б знову опинився на асфальті. А тепер і ми твоє прізвище знаємо. Ти нам не тільки прізвище, ти нам усю свою мережу зараз здаси. Хлопці, яку мережу? Ви що? Я закашлявся, підняв скуті руки, рукавом витер розбитий ніс. Хмара вам усе пояснить, я журналіст. А зараз усе перевіримо, несподівано лагідно промовив людина Тхір. Ходи з нами, на машинці покатаємося. Про те, що моя машина стоїть тут поруч, я в останній момент вирішив їм не говорити.